Čitanje svijetog evanđelja po Jovanu. Svateri gospodin, svateri gospodin. Na šest dana prepaske dođi su suitanijom gdje bješe Lazar Koji umre, koga on podiže i smrtvi, ondje mu pak zgotoviše večeru i Marta služaše, a Lazar biješe jedan od onih što seđahu s njim za trpezom, a Marija uzeši litru pravoga nardova skupocenoga mirisa pomazanog Isusove, «i obrisa svojom kosom noge njegove, a kuća se napuni mirisa od mira, ondje reče jedan od učenika njegovi, juda Simonov iskariotski, koji ga nameravaše izdati, zašto se ovo miro ne predapne prodade za 300 dinara i ne dade siromasima?» A ne reče što mu beše stalo do siromaka, nego što beše lopo i imaše kesu i uzimaše što se metne, metno, metaše u nju. A reče Isus ostavi je. ona je to sačuvala za dan mojega pogreba, jer siromake svakda imate sa sobom, a mene nemate svakdan. Dozna da mnogi narod iz ljudeje da je onda i dođoše ne samo radi Isusa nego i da vide Lazara koga on podiže iz mrtvi a prvo sveštenici se dogovoriše da i Lazara ubiju jer mnogi od ljudeja dolažaku zbog njega i vjerovaku Isusa sutra da mnogi narod Који беше дошлао на празник, чувши да Иисус долази ју Јерусалим, Узе гране од Пауни и изиђе му сретанње и клицаку о сана. Благословен који долази у име Господње, цар Израиле, А Иисус, нашавши магаре, уседе на њега, као што је писано, Ne boj se Čerisijonova, evo carstvoj dolazi sjedeći na magaretu, ali ovo ne razumeše isprva učenici njegovi, nego kada se proslavi Isus, onda se sjetiše da obješe za njega pisano i da mu ovo učiniše, a svedočaše narod koji bješe s njim Kada Lazara pozva iz groba i podiže ga iz mrtvi, zbog toga mu i iziđe narod sretanje, jer čuda je on učinio ovo znamenje. dođeo smo da nas u hram, braća i sestra. Šta nas je privuklo i prizvalo? Ko nas je prizvao I čime projavom kakvih sila, kakvih moći danas u cvijeti i ova naša zemlja, ovaj naš grad trebali bi da projave i veću radost, i veću pažnju nego jerusalimljani u one dana. Čitav jerusalim, braće i sestre, svi njegovi žitelji, kako kaže duh sveti, u svetom jevanđelju bili su uznemireni Sav grad bio je na nogama. I svi su pitali jedni druge, ko je to što dolazi? I svi su čuli za veliko i strašno znamenje. A jesmo li mi čuli, braće i sestre, šta se to tako veliko i čudesno desilo i dogodilo? Istina u one dane, ali događaj svojom silom prevazilazi vrijeme i prostor. Projavljuje silu vjačnosti. Šta se to da se go kakva su to strašna znamenja Darko Čuješ ga Darko Koje je to je znamenje? Klasikal senje Sam i Smrt prati. Dovoljna da ukaže i stakne njegovu silu. Ne dolazi, braću i sestre, sa dugačkim pratnjama, sujetnim pratnjama, svirkama, bespotrebnim, najavama i naklapanjima, sam upratnji smrti. Smrt je ona koja svjedoči o njegovoj sili. Smrt je jedan od njegovih najsnažnijih apostola. Ona propovijeda o njegovoj sili. A u kome, braće i sestre, smrt može da govori na takav način od nas ljudi? Svi padamo pred njom. Ljudi ne smiju ni da govore o smrti. A ona, svemoćna, nemoćna pred njegovim životom, propovijeda da je on pobjeditelj smrti i ada, tog strašnog carstva kojim su opkoljena Sva ona carstva u kojima on ne caruje. Oko svakog carstva, braće i sestre, proteže se strašno carstvo smrti i jada, u kojem caruje smrt, grijeh, mrak i satan. Jedini koji može da nam pomogne, braću i sestre, da nas oslobodi i izvede iz strašnog obruča, neprobojnog, svi oni koji se nekuda probijaju, ne pada im na pamet da krenu u tom pravcu nego postavljaju lažne strategije, boreći se za ovo i za ono. Kome pada, braćo i sese, na pamet da se suoči sa smrćom? Smo danas napravili lažno carstvo gdje gotovo smrti i nema. Iako pomisliš na smrt, ima injekcija koja će tu misao da ti izbaci iz glave i izobilje sadržaja koji će ti pomoći da prosto zaboraviš na nju. Ako te baš mnogo bude boljevo, onda ćemo ti pomoći. Ubit ćemo te na fino, tiho i bezbogno. Eto to su mogućnosti koje nam ovaj svijet pruža. u crkvi, braćo i sestre, i danas u ovom prazniku nije tako. Mi danas imamo caricu, imamo smrt koja će da nam propovijeda o našem gospodu. Ne slušamo danas ljude, danas ćemo nju da čujemo ona ima da kaže. A to što će ona reći braćui i sestri, zaista dovoljno je svakom onom ko potrebu za životom ima. Puštivoje je gazara. Čijim je čuo njegov glas? U gazara. Izađi na polje. On se čak, braći i sestri, i ne obraća njoj kao takvoj. On prosto poziva čovjeka po imenu Lazara i zađi napolje, a ona, naravno, poslušat će. Odmah, braći i sestri, odmah se povlači, kao da ga nikad ni do takva nije. Pa čovjek kad padne u nesvijest, braći se, se, treba nam sat vremena da ga vratimo, da počne da trepće, a da ne govorimo o nekim ozbiljnijim promjenama svijesti. Neki se nikad ne povrata. A ovdje na glas, na poziv smrt, odmah poslušnost projavljuje i daje ga. Zdravog, kompletno. Danas crkva očekuje od nas da čujemo propovjed velikog apostola gospodnjeg, propovjed smrti. Ne treba, braći i sestre, zaista, niko i ništa više da nam priče. A pred onim grobom u Vitanii, pred ovim grobljima našima, tu se sve isključuje, braći i sestre, sve, sve, sve, tu sve staje. Kompletna mašinerija ovoga svijeta staje. A mi tu počinjemo, braći i sestre. Mi počinjemo od grobova. Mi se gradimo na tvrdom temelju, na smrti. Ali smrti pobijedjenoj, satrvenoj. Smrt je, braćo i sestre, u crtvi postava poželju. Mi se u crkvi vrugo rado sjećamo smrt. Imate naše uz oce, našu braću koji su za razliku od nas vrijeme doživjeli sa svim drugačije. Poruku evangjelja potpuno drugačije braće i sestre od nas ozbiljno shvatili. Svim svojim bićem prišli i upili ove životvorne riječi u životvornu nauku. I njihovo glavno zanimanje bilo je sjećanje na smrt, kojim su čuvali svoju vjeru od sujete, od rasijanosti, od nepotrebnih briga. Evo čuli ste i apostola Pavla, kako nam kaže, ne brinite se ni za šta, A u kome to on govori, braći i sestri? Pa te njegove riječi danas zvuče potpuno besmisleno. Ljudima ovoga svijeta, koje brige rastržu kao pirana. Pavle se ne obraća o tom svijetu. On za svijet ima druge riječe. On o tome što se u svijetu dešava neće i ne želi ni da govori, braći i sestri. Pavuje je apostol crkve. On se obraća djeci crkve pa kaže, ne brinite se. A što imaš da se brineš? I šta ćeš svojom brigom postići? Što možeš time da promijeniš? Ne možeš ništa. Sjećaj se smrti. Prepoznaj svoju nemoć, svoju raslabljenost, svoju oboljevost i prepoznaj sve moć, sve zdravlje, sve mudrost, sve život u onome koji danas dolazi, koji je Ne onako slučajno, pa smo ga eto sreli, upoznali i otvorila se dobra, kako mi kažemo, kombinacija. Posrećilo mi se, pa sam sreo životodavca na putu života, ja i još nas, dvanaest ili sedamdeset. Ne braću i sestre, on dolezi radi nas, ljudi, radi našeg spasenja i mog, i tvog, i našeg. To je strašan događaj, braće i sese. To je strašno veliko onaj iti, veliki dogazan. Sve ono što nam hvali, još jedna cigareta, još jedan gutljanj, još jedan zagogaj. pa sve ono novo, novo, novo i bolje što nam nude, I našto nas tako ogako hvataju? One nezadovoljene potrebe. Sve one govore, braću i sese, da je nama neko potreba, Neko ko će da nas ispunju. Potpuno. Evo crkva ukazuje na njega. On je taj. Donosi, braću i sestre, punoću života... I želi da nam je daruje. Pritom, on daje život ne dajući nešto od svoga, nego dajući samoga sebe. Sveta i božanstvena liturgija, velika služba naše crkve, Bez koje crkva ne postoji. I da iskoristimo priliku da to ponovimo svima da crkva ne postoji bez liturgije, braći i sest. Nemaj. Ako misliš da živiš u crkvi ili da vjeruješ pravoslavno, bez liturgije znaj i prepoznaj da živiš U opasnoj obmanu. Ko hoćeš da primiš utjehu, život i silu bez liturgije, znaj da si u obmanu. Pri tom, podvlačimo da je potrebno biti redovan, jer je događaj uzvišen. Danas, na ovoj božanstvenoj liturgiji, Dogodit se, braćo i sestre, isto ono što se dogodilo u Jerusalimu. Isto, braćo i sestre, znamo i žao nam je. Mada bi trebalo da nam bude baš teško, ali nije zbog naše gordosti, pa i žalost i tuga, mala, skoro minimalna. A trebali bi da lelečemo, braći i sestri, da dovedemo na rikače da leleču nad nama. Jer danas, baš na ovoj svetoj liturgiji, a desilo se to i dešavali na svim onim ranim, Gospod će doći. Ta radnja liturgijska, to svetotajinsko kretanje, nazivamo velikim vhodom, veliki ulazak, veliki вход. Na Svetoj gori Atonskoj, ne zamjerite što ovako malo odužimo, I nama bi, vjerujete, bilo najlakše da ništa ne govorimo za vrijeme služenja liturgije, ali pošto tu smo zajedno pa znamo jedni i druge i znamo koliko ne znamo, a znamo da će nas neznanje skupo koštati ako u njemu ostanemo i da od ovih liturgija nikakve koristi imati nećemo, beslovesno učestvujući u njima. Dozvolite još par rečenica da kažem. Na Svetoj gori Atonskoj, u sveštenom manastiru Vatopedu, gdje se nas, naš Sveti Sava vaspitavao, skoro dvije decenije rastao, zapamtite ime tog manastira, Vatoped, slavi blagovijest, postoji običaj da na nedjeljnim i prazničnim liturgijama Je oci služe saborno na velikom vhodu to je onaj trenutak kad džakoni i sveštenici i episkopi ako episkop služi izlaze sa predloženim darovima, sa časnim putirom diskosom i proleze kroz hram to isto i mi ćemo danas uraditi međutim tamo postoji jedan prekrasan običaj Svi sveštenici a bude ih i po 20 volt dobiju po jedan svešteni kivot jer vi znate da je Sveta Gora prepuna svetih moštiju dobiju po jedan kivot najstari dobija kivot sa pojasom presvete bogorodice a onda dežurni jeromonak iz riznice oltarske iznosi i daje svima mošti u ruke, lobanje i ostale svete kosti, svetih mučenika, svetih podvižnika, svetih učitelja, svetih apostola i mučenica. I onda, braći se sestre, Na tom velikom vhodu svi izlaze i imate jednu savršenu liturgijsku katehezu, pouku. To je tajno vodstvo, mistagogija crkve, jer narod treba da se uključi u ritmove liturgije, to nije ni malo lako i bez blagodati nemoguće. Imate ovakvu scenu. Čakom i sveštenik nose putir i diskus. Na njemu su predloženi darovi. Agnec, to jest hleb i vino, koji će biti silom Duha Svetoga, blagovoljenjem Otca, zahvaljujući oboploćenju Sina, pretvoreni na toj liturgiji, dakle i na ovoj našoj, u samo, presveto i prečisto tijelo i samu prečasnu i životvornu krv. Ali da bi bolje prihvatili i usvojili tu tajnu. Jer nije to ovako, braćujem se očima vrlo teško, prostim čulima vrlo teško, potrebna su unutrašnja, aktivirana unutrašnja čula. E u vatopedu i prosta Mogu nešto da zakače. Zašto? Zato što pred sobom imate mošti, hivote sa svetim moštima koje nose sveštenici, ali sve one u pratnji su. Prate koga cara slave. Prate je svojega gospoda. Sveti mučenici, braću se sese, prate onoga za koga su krv prolijeli. Ne razdvajaju se od njega. Jednom su je prolijeli u one dane, za 15 minuta ili 15 dana stradanja. Ali oni se, braću i sestre, ljubavdu, ne odvajaju od njega. Oni ga stalno prata. Oni će svi danas u ovom hramu biti prisutni, ali mi ih nećemo vidjeti. A na toj liturgiji mi to vidimo, jer vidimo lobanju, Svetoga Jovana Zlatovstva, čiju liturgiju služimo, vidimo obanju kako ide za gospodu. Prati ga, poklanjamo se, poštuje ga, ljubi ga, celiva ga, ga, Vidimo pojas presvete bogorodice kako prati tijelo onoga koga je nosila ispod tog pojasa, u presvetoj, pre-neporočnoj, djevstvenoj utrobi i mnogi drugi mučenici. I svi svetitelji, braće i sestre, tu su samo neki od njih da bi narodu bilo lakše, da pojmi. A na velikom vhodu, svi braće i sestre, bez izuzetka, pa djeće svetitelji. Dječeš sveti oče dječeš sveti mučeniče ako ne na veliki vhod a ni jedan ne može da bude odsutan nešto ne može nego neće A kako će biti odsutan kad je za života bio neprestano prisutan i umom i voljom i srcem A kamo mi sad kad moja duša u velikoj svetlosti Veliki vhod, braći i sestri, evo još koji trenutak i krećemo, da dočekujemo, a on je već krenuo. Veliki vhod predstavlja i uključuje nas, blagodatno uključuje nas, nije prosto sjećanje. Da, nego mistično osjećanje, sveštena anamneza. Sjećamo se, blagodatno i učestvujemo, realno. Dolazi i ulazi, braći i sestri, u nebeski Jerusalim. Ulazi, a mi za njim. Dolazeći i prolazeći kroz hram, braći i sestri, On želi, obratite pažnju, to je vrlo važno, on želi da ga prepoznamo. Nemojte da skrećete pažnju na nas sveštenike. To je, braći i sestri, to je, je takav primitivizam crkveni kad obraćamo pažnju ko služi liturgiju. Znate ko služi liturgiju? Magarci. Magarad. Pri tom. To nije naše viđenje nego ti sveti otac kaže, ja sam ono magar, slovesno. I jesmo, braćo i sestre, Gospod pojaše sveštenika, njegovo tijelo. I to je velika čast, veliki blagoslov za svakog sveštenika. Slovesno magar. I prođe, nosi ga, ali ne gledaju mene, nego umnozo zrcalo onoga koji ugazi koji dogazi koji ugazi jedinorodnog sina božjeg onoga pred kim smrt braće i sestre pobracači se onoga koji jeste život istina i put i koji je došao i koji dogazi i koji je danas u ovom hramu pazite to je mnogo važno radi nas On je radi nas, braći i sese, a mi treba da ga prepoznamo i da ga dočekamo. Je vidite, to su vrlo važni trenuci, veliki vhod, pazite samo, katastrofalna greška, veliki vhod, a ti si mislimo odlutao. Životodavac dolazi, nudi ti život, a tebe je pomislao neđe odveli, ili ne daj Bože, izašao si iz hramu. Ili je, zamislite, zazvonio telefon i prosusi si izašao. Znate što je to, braćo i sest? To je strašno. To su visine Kapernauma. Podigala si se na visine Kapernauma, a uad ad si se strovali. Strašno. Zato je potrebna velika pažnja. Potrebno je preznojavanje, braćo i sest. Preznojavanje Vrtoglavica Nesvijest braća i sestra Što reče jedna sestra Bolje je da padnem u nesvijest U hramu Nego da mi bude Dobro izvan njega Nije to lako, to je tačno Nije lako ni stajati Ali nije lako braća i sestra Život vječni naslijediti Nije lako čovjeka spasiti Ni Bogu nije lako dolazi i očekuje da ga prepoznamo i da ga prihvatimo, da ga dočekamo i da mu život predamo. Kad bude veliki vhod, braći i sesa, kad krenemo, evo sad, za koji minut, kad krenemo, predajte život. Predajte svoje brige njemu. Sami. Ne možete da ih riješite. Ne možete bez njega da živite. Ništa ne možemo bez njega. Baš ništa. A on dolazi znajući to i kaže, dajte. Dajte mi vaše živote, živote, braće i sestri, ne usta i par riječi, par tropara ispjevanih i par praznih gospode pomiluj i podaj gospode. Ma šta gospode pomiluj, podaj gospode, daj mi život. Svi mi dajte vaše živote. Jer sam zbog toga došao i ajmo naprijed, ja pred vama, vi za mnom, idemo tamođe nam je svima mjesto, idemo ocu našem, idemo u Carstvo Nebeskog, u Carstvo Svete Trojice, tamo pripadate, ne ovim jazbinama, ovim mrakovima, ovim ložovima, ovim demonima. Tamo je hrana, tamo je trpeza postavljena. A dje ta trpeza, braći i sestri? Pa evo je ovdje. Evo, pogledajte. Ne vodi nas na prazno, braći i sestri, nego na izobilje života. I danas nahranit će nas svojim tijevom i svojom krvlju. To je punoće. Ako smo sa njim, braći i sestri, sjedinjeni, Onda je sve naše. A onda možeš slobodnu kuću, prosite, govorimo simvolično, mada neki su to i ozbiljno radili. Možeš kuću da digneš u vazbu, nije više toliko bitno. Možeš auto da ostaviš, ostavi ga slobodno. Sve, digni ruke od svega, sve je tvojim. Sve ruke svetih angela spremne su odmah da daju što koćeš. Pa li su li hranile naše svete oce? Bezbrižne. Angeli su im servirali hranu, braćo i sestre. A mi se u brigama raspadamo. Raspadamo se jer ne poznajemo svetu liturgiju. Samo kroz svetu liturgiju može um da nam se otvori. Možemo da prodišemo, da proživimo valjanost. Zato i danas, i na velikom vhodu, braći se, prepoznajmo ulaz za gospode Isusa Hrista u nebeski Jerusalim i krenimo za njim svojim životima bez brige, jer veliki vhod prati čudesna jerovimska pjesma u kojoj se od nas traži heruvimska bezbrižnost. Iže heruvim, mi koji heruvime tajansveno izobražavamo i životvornoj trojici trisvetu pjesmu pjevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo. Kao oni koji će primiti cara svih, anđelskim silama nevidljivo praćenom. Neka bi dao Gospod, Duh Sveta, da taj mir i ta sveštena bezbrižnost uđe u naše duše, našu volju, ispuni naše srce finim, blagodatnim mirom Da bismo smo mogli zaista ovu liturgiju da doživimo valjano, a kroz nju da doživimo i gospoda koji je došao, evo u naš grad, i budvu, braćo i sestre, i svaki grad i svako selo, o sve šta. Znači nije svetim gradu, ništa manje svetim od Jerusalima, braćo i sestre, jer gospod nije manje svet na slovenskoj praži, u odnosu na Galilejsko jezer ništa nije manje svet u ovom hramu nego što je u Jerusalimskom isti je on dajte da i mi ovako saborno saborno ličimo na naše svete oce na našeg svetoga salva koji je gospoda dočekao I širom srpskih zemalja, braćo i sestre, proveo narodu poznajući sa njim. Zato nema svetoga Save u onom bogesnom promovisanju gorde ličnosti, jer on to nije ni tražio za sebe. Sveti Save samo o gospodu govori, o, gospoda, o gospodu propovjedeo, gospoda narodu predstavljao. On to i danas čini i on i svi naši sveti oci i učitelji. Zato nemojmo da ih obrukamo, jer oni su nam sve svete hramove i zadužbi ne ostavili, da bi se mi u njima kroz liturgiju i čistu pravoslavnu vjeru i življenje u skladu sa njom srijetali sa gospodom, a na današnji dan praznično ga dočekali sa visokom liturgijskom svješću, neživotinskom, životinskom, beslovesnom, nego visokom liturgijskom svješću, da bi smo ga i dočekali i primili, sa njime se sjedinili, braću i sast, a kroz jedinstvo sa njim imali svetu zajednicu i sa Otcem njegovim i Duhom, Svetim gospodom, Te da bi ovaj dan urastao u onaj osmi, vječni onaj osmi, urastao u ovaj današnji i da bi ova liturgija zaista bila projava, kao što jeste, ali projeva u našim srcima nebeskoga carstva, koga se udostoji smo zahvaljujući silasku carevog sina jedinorodnog, jednosušnog ocu gospoda našeg Isusa hrista pome se ocem i duhom svetim neka je slava i hvala u vjava jakova amin. da ponovimo utvrdimo i onima koji ne znaju prenesemo da se u crkvi pričašćujemo svetinjama samo pod uslovom da smo već primili sveto krštenje u ime Svete Trojice i u pravoslavnoj crkvi. Nekršteni, bez obzira na dobre namjere, još uvijek ne smiju da priđu. A oni koji su kršteni, Oni treba da pristupaju sa vjerom da se zaista sjedinjuju sa živim Bogom, koliko to god zvučalo nevjerovatno ova naša oskudna, siromašna, bijedna i raznim krizama opterećena vremena. Tek crkva i danas stoji iza toga da se mi danas ovdje Hranimo sa carske trpeze, prosijaci do jučerašnji, kroz pokajanje, evo sinovi carski, uplašeni, zbunjivani, prepadani, obmanjivani, ali u crkvi braću i sestre, kao djeca u kući roditelja svoga. Potpuno bezbrižni je otac naš i majka naša crkva, evo sve su nam obezbijedili, pogledajte, bez ikakvog našeg truda, evo, ni mi sveštenici koliko i vi ništa nismo uradili, zar ne? Samo malo vjere, malo pažnje, malo strpljenja i pogledajte do čega smo došli do svetih vrhova do svetoga hleba dakle pristupimo Bogodornom i zađimo iz naših hramova braćo i sestre kao oni koji su se zaista udostojili velikog blagoslova i čuvajmo taj blagoslov tjerajmo od nas sve brige. I sve one namete ovoga svijeta, kako ćemo, oćemo li moći, smijemo li, kuda ćemo. Nikuda, braćo i sestre, do ovuda i ni na jedna druga vrata do na ova i ni za jednim drugim, no za onim koji nam je danas, evo, vidite i sami, došao i evo daje nam se. Primimo ga i sačuvajmo, braćo i sestre, u našim blagodarnim dušama, u našim očišćenim postom i molitvom pokađenim tijelesnim hramovima. Jer hram, tijelo, jeste hram, braćo i sestre, Svetinje ulazi u taj hram i tijelo treba da bude sačuvano, jer onaj koji skrnavi hram Boži, veliki grijeh čini. Ko tjelesni hram skrnavi, ko, ko ruši dom Boži Grihom, njega će po riječima Duha Svetoga Gospod razrušiti. Zato čuvajmo u svetinju velika je ali je i odgovornost, braćo i sestre, velika. Zato sabirajmo se da nas crkva nauči kako danas, da bismo i sutra, braćo i sestre, hodili blagosloveno i ugodno. a silu da možemo, evo primićemo danas u tajni svetoga pričašta. Uzmite i gramčice maskovinove znamenje pobjede kojim i pobjedu znamenujemo i vjeru ispovjedamo da će biti, kako pjevamo u ovom troparu, opšte vaskrsenje. Jer prije nego što će poći na dobrovoljnost stradanje, podigavši Lazara četvorodnevnog, gospod je otkrio da će biti opšte vaskrsenje. To je, i sestre, učenje naše crkve, nežalost, nama slabo poznato, pa onda nema ko drugi nego adventističke sekte da nam ulivaju nadu da, eto, smrt, Ipak može biti pobijeđena ako god govori o vaskrsenju izvan crkve on obmanjuje braću i sestre. Ko god govori o drugom dogasku gospodnjem izvan crkve on obmanjuje. A evo baš na današnji dan crkva ispovijeda i sve nas uči da će Ipak biti opšte Vaskrsenje, da će svi mrtvi ustati iz grobova. Evo vidite, i u ovom hramu, sa vaše lijeve strane, ova kompozicija koja govori o drugom dogasku gospodnjem i o strašnom sudu, u ovoj donjoj zoni govori o opštem Vaskrsenju. Ovedajte te ribe... Kako ispuštaju ruku koju su davno pojeli i te životinje koje nose glavu nekog čovjeka, ali one braće i sestre na toj sceni ne jedu, nego se ta glava vraće i spaja sa vratom, a vrat sa rukama, a ruke sa trupom, a trup sa nogama. To je scena opštajeg vaskrsenja. Svi mrtvi će ustati iz grobova. Sve kosti, braćo i sestre, biće sastavljene, pa makar ih provlačili kroz hiljadu peći. Makar spaljivali naše umrle na ne kakvim temperaturama i pakovali ih u ne znam kakve ambalaža. Savtaj pepeo, Na glas gospodnji, kad bude pozvao kremiranoga Mitra i spaljenu Mariju i bilo kojeg drugog braću i sestre koga je smrt takla i koga smo ognju predali, na glas gospodnji, u magnovenom trenu biće sastavljeno. Naravno, ovdje ćemo izbjeći zamku i projevu strašne gluposti, da pitamo kako će to biti. To samo, braćo i sestre, glupani pitaju. Kako će biti? Biće glasom gospodnjim. Pri tom, neće ustati samo jedan. Gospod je svoju vlast pokazao na Lazaru, a kad se bude glasom trubnim, Pozvala sva zemlja, svi mrtvi, braćo i sestre, bez izuzetka, ustaće. To je, to je strašan prizor opšte Vaskrsenje. I tako, ustavši, svi ćemo dočekati silu sa visine. I moje oči, braće i sestre, i vaše oči, budite sigurni, vidjet to. Evo mi ovdje danas sabrani, mi ćemo biti prisutni. Glas trubni i nas pozvati i ja ću svoje ime čuti, a i vi vaše. I ustaćemo sa tijelima da primimo ili blagoslov za život vječni ili one strašne riječi idite od mene prokveti u oganj vječni pripremljen djavovu i anđelima i ljudima njegovima. A crkva nas danas, braćo i sestre, poziva da se sjetimo tog dana i da u ovom jakaču, čudesnom gospodu, prepoznamo istog onog koji će u strašnoj sili i slavi doći da sudi živima i mrtvima. Zato je mnogo važno da ga sretnemo za života, da se kroz pokajanje izmirimo sa njim, a preko njega u duhu svetome sa ocem našim koji je na nebesima, te da bismo iz grobova ustajali, braćo i sestre, vedri i radosni, blagosloveni, obradovani i ozareni, a neka oni kojima će ustajanje iz groba kojima će vaskresenje biti strašnije, braćo i sestre, od bilo čega što im se u životu desilo. Mrtvi grešnici, braćo i sestre, kad budu čuli glas svetoga i strašnoga sudije, kad budu ustali iz globa, ustaće da okuse i vječno okušaju vječne glasne. Muki. Jer za života nisu htjeli da prime blagoslov, nisu htjeli da se sjedine sa životom. Nisu htjeli crku da priznaju, nisu htjeli crku da poslušaju, nisu htjeli da se raduju sa njom, nisu htjeli da praznuju sa njom, nisu htjeli liturgiju, nisu htjeli svete tajne. Nisu htjeli sve te praznike. Nisu praznovali Lazarevu subotu. A mogli su. Nisu praznovali cvijeti. A bili su pozvani. Pošto se na taj glas milosti nisu odazvali, odazvaće se na glas pravde. Htjeli, ne htjeli. A mi, braćo i sestre, Radujmo se danas i nosimo ovo znamenje pobjede, ove grančice, ispovjedajući našu vjeru u Vaskrsenje, Gospodnje, ispovjedujući našu vjeru uopšte Vaskrsenje. Iako nas neko bude pitao šta to znači, čemu sve to vi slobodno ispovjedite, ovo što ste čuli, ne od čovjeka, nego od onoga koji vas krsava. Ne bili se i naši bližnji pokajali dok ima vremena za pokajanje, prišli crkvi i primili život na dar. Primili onaj kvasac vječnog života još u vremenu, pod pa da kroz stradanje i pokajanje naše biče na dođe kroz peč ogjenu peč stradanja i smrti bude ispečeno i kao dobar hleb i dobra prosvora prinijeto na nadnebesni žrtvenik boga našeg Daj Bože da nam takvi životi budu i duše naše i tijela naše, da se ne oblukamo i ne postidimo pred licem naših svetih Otaca, pred licem presvete i preblogoslovene Bogorodice i da se ne ustrašimo pred licem svete živonačalne Trojice. Amin Bože doj. Slova ti Bože. Slova ti Bože. Slova ti Bože.